Velkommen til Fremtidsbrækken. Mit navn er Eske og og for mig sidder som altid Lars Horspøl Sørensen fra Recites. Podcasten der dækker teknologi og tendenser og udfordringer i startup miljøet gennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter. Og i dag skal vi fortsætte vores fantastiske snak med Lars Spaten fra Artessa, som er i gang med noget nyt, men nevertheless har været på en øh, vanvittig rejse med Artessa. Og øh, det var øh, ikke en tur til Miami i den her omgang, men øh, Lars kom til Blocks, ja. nede i København. København, øh, Jeg vil lige ved sige Sydhavn, det er det så ikke helt. Men det er på vej der til i hvert fald. Bag til Det er stadig K cool, det her. <laughs> ja, ja, det er det. Du er ikke engang kommet over på Christianshavn. Nej, nej, nej. Eller Amager, for den sags skyld. Nej. Men det var en god samtale, og øh, til jer, der har hørt del 1, øh, og hvis I ikke har hørt den, så kan I jo passe at starte med den, medmindre jeg har vurderet, at det ikke er relevant, og I så, så bare skal høre del 2, så øhm, er en af nøglerne til at tage, sig, hvad der har drevet deres vanvittige vækst, en del af det er kundeservice. Og i den grund, ja, så, så skal vi tale lidt omkring kundeservice, som det en del vi. af Triforce Startup Academy. Det var noget, vi berørte i efteråret 2020. Det herrens coronaår, starten på helvede. Og... Øhm, det var noget, vi så gik lidt væk fra igen, men har været omkring en del. Uh, vi fik lige en, uh, Jamen, vi har holdt, vi har holdt en lille pause på startup.internship.com. Der er en nyt internship, Green Internship. Ja. Spændende. Gå ind og læs mere. Men vi hopper tilbage til Startup Academy, fordi Lars sidder med Resides og har fundet ud af, hvor kritisk en del af driven forretning kundeservice er, og hvor vigtigt ja. det er. Og lige nu har han en af sine To maskiner, der sidder, S der sidder på kontoret på en dag og arbejder. Og griger den afsted med digestive kicks og cola zero. <laughs> ja, <laughs> ja. Nå, det hører med. Jo, men noget, noget af det, vi fokuserer på i øjeblikket, det er at få bygget noget customer success op. Som jo faktisk ikke er kundeservice. kundeservice. Fordi kunde, kundeservice, det er jo bare, at du sidder og svarer på nogle beskeder, der kommer ind, eller nogen kald. Ja. Og customer success er mere proaktivt, hiver fat i ja. folk. Så det vil sige, de koste med succes er at sikre kunder bruger dit produkt, så du har succes med kunden, og kunden har succes med dit produkt. Og de resubscriber. Ja, og Og så er man glad. Og, og det, er en, det, er en vigtig del, det bliver en vigtigere og vigtigere del af vores forretning fremadrettet, så det, det fokuserer vi meget på i øjeblikket. Men ellers så har vi generelt vores kundeservice kørt på den måde, at jamen, skriver folk eller ringer, svarer vi med det samme. Nej, det skal gå stærkt. Skriv din mail. Ringer typisk altid. Det er altid bedre at ringe. Det er bedre at få folk på. Og hvad er rationalet bag det? Hvorfor besluttede du, at det var det, der var tilfældet? Og, og ringe? Ja. For det er meget nemmere at connecte med folk. Ja, du er en sælger. Ja, det er meget nemmere at connecte med folk, når du taler med dem. Ikke? Og, og du så... sikrer også, at du, misforstår, at du ikke misforstår problemerne. Præcis. Og det er nemmere at troubleshoot ting, hvis der skulle være noget. Og så noget af det, vi, vi går meget op i, er, så snart en kunde har et eller andet form for ønske eller idé, det bliver altid noteret ned. Ja. Og hvis det er muligt at lave det samme dag, så laver vi det samme dag og implementerer det med det samme. Og det er fordelen ved at være en relativt agil, skrådstregelig lille virksomhed. Ja. Det er at interagere med jeres kunder så tidligt som muligt, så lang tid som muligt. Og så dybt som muligt. Jo, der er jo, tit der er jo tit, når jeg siger til en, en kunde på et kundemøde, at det der gode idé, det vil godt lave, det er klar om en uge. Så siger de. Okay, så siger vi det. Men, men de tror ikke på det. Altså, de tror, der går et halvt år. Fordi ja. det er det, de er vant til fra at Der sker ingenting. Med undtagelse af og Og der... der som sagt, ja, fordi vi er små, så kan vi bare gøre det. Så det er bare for at få implementere det implementeret med det samme. Har du mulighed for det, få det nu bare lavet med det samme. Ja, og det gør også, at man får som kunde... Og det giver sådan en hel masse referrals til os. Ja. vi får mange referrals på det. Ja, business is booming. Når du gør folk ind til en del af dit produkt. Hvad er nogle af de ting, I ellers gør for kundetilfredshed? Jamen, vi, har ikke det. vi har det som meget lille issue. Men ellers så kører vi rigtig meget... Det her luksusproblem. Ja, det her luksusproblem. Vi kører jo nærmest ugenligt nyhedsbrev med product updates og feature introductions af en eller anden art. Og så kommer vi så nu med Christian herover, som er head of Success nu. Fin titel her i foretagendet. Til at, at, at kigge mere og mere ind i også at have en masse former for tutorials og altså, videomateriale, webinarer snakker vi om nu, og så skulle lave hold da kæft, var? Ja ja, der sker lidt her på Content kontoret. Masters var så tænker de sig tilbage til deres tid i London, hvor de kunne at skrive content til lige <laughs> nu. Det kan de nok glædes over de to drenge herovre. <laughs> det kan tænkes. Det er helt perfekt jo Lars. Og du overvejede i sin tid ikke i sin tid sidste uge at ansætte en customer success. Jamen, det skal vi Medarbejder. Høre. Det kommer vi stadig til. Og hvad bliver kriterierne for sådan en medarbejder? Og hvornår, hvornår beslutter man sig for, når man driver et startup, at det er relevant eller det er nødvendigt? Mm, godt spørgsmål. Man, man kan sige, at desto højere omsætning vi opnår, desto, desto mere ondt gør det, eller desto større forskel gør det, om vores resubscription rate er 80 eller 90 procent. Okay. Altså. Så, hvad, så hvordan vurderer du, om, om han eller hun har tjent sig ind? Det skal de nok gøre. Det Fordi du der er også opsællet. Det, det er, er jo rigtigt. også en stor del af det. Så det vil sige, at det er faktisk ikke kun at sikre, at kunderne har en god oplevelse, men også være sikker på, at du rent faktisk dækker kundernes behov, og måske endda sælge mere til kunden. Ja, altså der er jo både opsællet i det, og så er der det at sikre, at de ikke uh, churner. Ja, som er en vigtig del. Enormt vigtig del for os. Vores marked er ikke enormt stort. Vi, vi har ikke råd til at miste kunder jeg har heller ikke råd til dårlig omtale, fordi øh, det, der er problemet i dansk erhvervsliv, det er, at alle folk kender hinanden. Ja. Det skal man ikke bede om. Nej. Ja, det skal man egentlig bede om, men, men man skal ikke bede om det, hvis man driver virksomheder og har et dårligt produkt. Og det har I, I jo så heldigvis ikke. Vi har heldigvis ikke et dårligt produkt. Vi har et fantastisk produkt, og så skal vi bare sørge for os af fantastisk service. Det er det. Og øh, hvis I er rigtig heldige, og I sidder med resides, og har nogle problemer, så kan det være, at I for selveste Lars HS i røret, og ellers, Lars, så skal vi ikke til Lars H.S., så skal vi til Lars L.S., for vi skal i gang med del 2 af vores episode med at Artessa. Okay, det er, jo, det er jo ret vildt, det her. Så der er men, sabensmæk men, på men, men Men den slags ting virker, fordi det løber rundt. Nu, nu skal du høre, nu nu får Johan Bylov, han får lidt skud ud, den gode mand, ja. som vi har haft med, han laver de her lakridser. Ja. De er fantastisk gode. Ja. ja. Altså, helt vildt. Det er også dyre, men de er gode. Min fætter, han fortalte mig lidt den anden dag, at han havde bestilt for sådan noget... 2.000 kroner af kris, eller et eller andet vanvittigt. Ja. Ikke usandsynligt, for det kan, det, det kan man godt komme op med. Ja, det smager bare godt. Det er dyrt. Ja. Men øh, det har han fået købt, fået leveret i Jørgen Bøller, og så den der, der skal lukke, det plastik der, der skal lukke ind, ind til kriserne, det, det sidder ligesom ikke ordentligt fast. Så det ser ud som om, de har været åbnet nogle af dem. Ja. Og det har de jo selvfølgelig nok ikke, men, men, men måske. Og så ringer han ind, og så siger han, det ser ikke så godt ud. Og der er de også bare sådan, okay, så sender du bare en ny. Ja. Selvfølgelig. Ja. får bare det hele nyt. får ja. bare et dobbler. Ja. Jeg vil så sige til første kasses forsvar. Det er faktisk, når man skruer den af, så kan gevindet fange plastikken. Fordi jeg har skruet simpelthen så mange af. Ja, du har fået for meget, Chris. <laughs> det lyder, som, du har god erfaring, der. Men, men jeg tror faktisk generelt meget på det der med service, service, service. Ja, er for den ry, jeg arbejdede i, er Danmarks bedste kvickle, fordi vi returnerer alt, og der skal bare være service, og du skal vise kunden helt hen til varen, ja. og du skal kunne fortælle om den vare, du står og præsenterer, og du skal, hvis du ikke har den, så giver du et fucking alternativ. Ja. Jeg tror, det har endet sig de sidste 20 år, efter især social medier er kommet på bane. Du har ikke råd til utilfredse Nej. kunder. De poster det, mm. og, og du kan bruge mange penge på uh, uh, customer acquisition, men der skal ikke mange til at brokse, og så ved hele verden det. Uh, ja. så det, det så det er en Hvad er det man sagde negativt øh, om? Altså, hvis du har en negativ oplevelse, så siger du det til 11 omtale. personer. Nå. Og hvis du har en god oplevelse, så siger du det til 3 personer. Ja, og det er nok rigtigt. Ja, det lyder meget rigtigt. Det kan i hvert fald være om Det var ja. lige præcis, men det kan jeg ja. bare ja. huske. Fyldes er rigtig Det hang ned total radio-TV i ry for 15, <laughs> 15 år siden. <laughs> ja, Skudt til Total, de er nok konkurs for mange år siden. Det tror jeg også. Ja, hifi klubben lever stadig. Ja, det gør det. Gør det. Ja, ja. Ja, der en så der til får I noget for tyri. ja I forsøger at finde folk, der er alt for meget ild i, som er villige til at arbejde mange timer. Måske ikke få verdens bedste løn, ja. øh, fordi det er startup, det er ja. som det er. Man kan ikke betale øh, frygtelig meget penge. Øhm, til gengæld får de en fantastisk historie, sæt på deres CV. Og læring. Ja, ja. ja. ja. præcis. Så, så er der nogle ting, man får... Men folk lige udfordrer den, Lars. Kan man godt... Og nu snakker jeg til Lars Baden. Kan man <laughs> godt... Uh, Bliv ved med at bruge den. Du får en fantastisk historie til dit CV, når du er Customer Service Rep eller Accounting Assistant nummer 1000. Øh, nok ikke, nej. Okay. Ja, ja. Så det, det er ligesom, det er ligesom den, den bliver solgt i starten? Eller? Den er nemmere at sælge i, i starten, men på den anden side, når der er på nummer 1000, så er du også et stort selskab. Ja, ja, klart. Ja, så er der okay. en anden dynamik. Der ja, det er sindssygt ja. ellers. Du ja. er du nok heller ikke blevet i 1000 ansat uden at tjene penge. Ja. Nej, nej, det er ikke. Okay. Så, på du... tæt på det. På et tidspunkt bliver man nødt til at, at, at, at justere forholdene til, til markedsniveau. Men, men så når du kommer længere op i, i, i rækkerne, så taler du selvfølgelig også, at folk får nogle bips, altså de får noget equity. Ja. Øhm, så det er, det er der mange forskellige tanker om. Øhm. Og hvad, hvad er det for en størrelse equity? Man, man, man, øh, nogen af folk, er det sådan noget en halv procent, en procent, to procent? Hvor er vi hen af? Nej, nej. nej. Men jeg, jeg vil helst ikke konkret på det. Okay. Så, ja. Men, men vi, vi, skal, vi skal snakke lidt om det her, Lars, med... Øh, fordi du har nævnt... Nu har du nævnt lifetime... Costume og lifetime value. Ja. Øh, og du har øh, nævnt, at I bygger et brand op. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan fanden fungerer det at bygge et brand op omkring en e-commerce-forretning? Ja. Jo, øh, det... Er, jeg ved ikke, om, om jeg har så meget at sige generelt, men jeg kan se, hvordan vi gjorde det. Ja. Jamen, det er og, også det, vi er øh, i. Og... Øh, øh, øh, vi havde ikke så mange midler, så vi blev nødt til at være kreative. Vi var så heldige, at vores, som jeg sagde før, også at vores konkurrenter sov og ikke lavede selv meget på social media. Så vi lavede vores egen studie, og... Øh, altså fysiske? Ja, fysiske studier, altså videooptagelsestudier, øh, ligesom vi sidder nu her med, med, med kamera og, og, og udstyr. Øh, og det opbyggede vi i, øh, faktisk i, i, i Hviderussland, øh, i, i Minsk. Øh, der havde vores founders nogle, øh, nogle, nogle forbindelser. Jokist. Øh, ja, og... Øh, Um, der er en, en masse dygtige kunstnere derude også, og der er nogle dygtige videoproduktionsfolk. Vi havde også et studie i Miami på et tidspunkt, uh, men vi fandt ud af, at det var lige så godt i Østeuropa og, og koste en fjerdedel, og det er noget, der koster kassen i USA. Mm. Uh, det kan godt være, at kundeservicefolk er, er, er billige, men, men dygtige videoproduktionsfolk er, er meget, meget dyre. Så, um, og, og det er jo noget, som Mike, den ene af vores founder, er, har vist at have virkelig talent for. Han har meget flere for det. Han er, der, det, det kvalitet, og han, han, han skubber det igennem. Det er ikke godt nok. Det er op igen 10 gange, øhm, indtil det er ordentligt. Og så vil vi lave noget, der bare ser lækker ud. Altså lækker videoproduktioner med en rigtig musik. Øhm, øh, Den de, de, de ordentlige model med de fine hænder. Øh, hvis vi så nogen gange koran og så er der en, der sidder og viser en blyant frem som bide negle. Det, det er bare ikke, det er, det er ikke fedt, vel? Nej, Nej, det er ikke så godt. Det, så det skal være ordentligt lys, og ordentligt klippet, og der er ordentlig musik. Det skal bare være... Det skal, være, det skal bare være fedt. Ikke? Og så ud på sociale medier, øh, hvor, hvor folk så øh, deler det og interagerer. Det er noget, de er passionet omkring. Ikke? Så jeg, jeg tror ikke, at Artisa kunne have sket for 10 år siden, fordi, fordi øh, vi har brugt den virale marketing så meget i starten. Øh, så meget som vi kunne. Øh, med, med egen produktion, så vi så også kontrol af et andet aspekt af det. Ikke? Vi, vi, vi brugte ikke agenter, fordi vi synes, ikke det var ikke godt nok simpelthen. Hvad? Så så det var simpelthen en græsråd. Vi lavede det selv. Mike stod selv og tog bedre end at starte med. Og måtte lære det selv. Og så fik vi så lidt flere penge, og så kan vi begynde at lave mere paid search, paid social og sådan noget. Okay. Så, så branding er faktisk primært videomateriale? materiale. Og så, den, og så en eller anden historie op vi, omkring det. Eller? Video og billeder, ikke? Øh, og, så, og så fandt vi også hurtigt ud af at få nogle, nogle, nogle kunstnere, og de koster virkelig ikke særlig meget. Øh, få dem ind og sidde og, og tegne en, en kat eller et eller andet, som, som så bliver et tutorial. Når man først så tegner næsen, og så øjnene, øh, øh, øh, øh, øh, øh, og så hår på og, øh, med den farve, som det lyser. Og for de der kunstnere, de, de, de, altså vi snakker 30-40 dollars i timen i USA, ikke? Øh, for at få en kunstner, som er, laver helt fantastiske ting og så lave, lave en tutorial, lave nogle video, lave noget content. Der, ja. det, det, det lyder som, om, det er sådan en video- at præsenterer produkter, men der er, mange, der er mange vinkler, du kan lave på det, med mm. øh, hvordan man tegner en elefant, og hvordan man bruger vandfarver, og hvad er forskellen på acrylisk og oliemaling, og, og, og, og, og brug det sig uddannelse, træning, øh, inspiration. Øh, der er mange forskellige vinkler, du kan lave på det. Ja. Ja. Men, men det var også, tror jeg, vores første... Sådan, vores første så so, normalt content creation så so på ja. YouTube, ja. Instagram, ja præcis, osv. præcis. Og så postet ud, og vi, i dag har vi fem studier øh, og poster videoer dagligt øh, og, og, og er nu begyndt at engagere med mere kendte kunstnere, Det har vi penge til nu, øh, som, altså, som i sig selv har et brand. Øh, okay, og, ja. så, og så laver vi artister Academy, hvor de øh, hvor øh, lige nu er det gratis, men på et tidspunkt kan det være, at det bliver noget som folk øh, er, er så godt, at folk er villige til at betale for det. Så kan det være selvstændigt forretningsområdet. Mm, okay, så det er, nærm det er nærmest masterclass, faktisk. Ja, sådan online, online. Æg, uh, ja. men vi giver det jo ikke gratis uh, her. Ja, ja, så, ja, ja, indtil videre. Så, ja. så er det, så det bare sådan fandme Ja, ja det, det er bare en sign-up. Ja, jeg ved ikke om man skal. Så skal vi bare se video? Ja, du skal sign-up. Vi vil gerne have jeres uh, e-mails. Ja, ja det, det er klart. Ja. <laughs> ja. Nå, men det, det er jo, jo fedt. Måske noget, som mange andre butikker også kunne lære noget af. Altså, hvordan man bruger ja. produkterne. Ja. Men, men helt, helt, helt tilbage i starten. Første år, cirka 2 millioner dollars i omsætning. Ja, den, den, den er du glad for. Ja, det, for det, det, det, det, det, det har jeg nemlig stadigvæk svært ved at forstå, hvordan man kan få til at ske. Hvad havde de gjort uh, marketing med sit der? Uh, der, der, er en, der er en ting der, som, som er ret vigtig. Vi startede med at sælge på Amazon. Okay. Uh, og det er jo verdens største butik uh, yes. vores, vores egen website Kom faktisk uh, Først Året efter Altså i andet leveår uh, Og i Amazon Der har du så de to millioner dollar ja, det var, var, det var Det, var, på, på, det var på Amazon. Amazon. Og nu, ja. nu, nu, nu snakker jeg ikke kalender over, vi snakker 12 måneder efter første, yes, yes, efter yes. første product launch. Ja. Og der går også udviklingstid før det. Ikke? Så, men de, de startede med at sælge på Amazon, um, de to founders, og, og blev ret hurtigt, ret dygtige til det. Og det er ikke nemt at sælge på Amazon, for der er så mange, meget. Ja. Ja. Og det er, det er så nemt. Og der er en grund til, at Jeff Bezos på verdens rigeste mand. Ikke? Det, er, det er ret svært at tjene penge på uh, på Amazon Marketplace. Um, um, Ja, han tager, de, tager, de tager deres del. Ja, øh, men, men de formoder sig altså at, at, at, at gøre det dygtigt, øh, at komme, komme ind i det og sætte sig ind i det, og, og, og så har du pludselig altså, vær, verdens største butik, ikke? hvor der er en massiv exposure. Um, bagdelen ved ja, med at sælge på Amazon er, at, at øh, det er meget transactional. Øh, kunderne kommer ikke så ofte igen. Det er meget... Øh, Nå, hårdt, der er en reklame for en fagby, men jeg skal også bruge noget til børnene. Men det er en casual buyer, det er ikke en, der køber, fordi at personen nødvendigvis er særligt interesseret i, i at lave kunst og malerier. Mm. Nej. Nej, men du har jo også nok, og på Amazon, så har du så udfordringen med, at det nok ikke repeat-customer Præcis. Præcis, det er, det er, de, er ikke, de har jo ikke købt for de, de har bare ja, ja. købt varen, de har søgt. så skal have en pensel, ja. og så er det hjerte selv. Præcis, pensel, der er. Er de, de er fire gange så sandsynlige til at komme tilbage når de har købt på vores egen ja. hjemmeside, som hvis de har købt på, på Amazon. Ja. Hvilket så også betyder, at vi kan, vi kan bruge væsentligt flere margin-kroner på vores Plus, hjemmeside. Plus der er en helt anden margin også, ja. når, når I selv Præcis. sælger. Random fact. Vidste du godt, at Jeff Bezos han er en dansk? Ja, øh, hans far er øh, ja. cykelsmed. Øh, ja, han, han smuttet så øh, godt nok. Han var tre år gammel, ja, da han ja. smuttede så Han har aldrig kendt ham. Jeff Nej. Bezos Jørgensen. Ja, Jeff ja. Bezos Jørgensen. Random nok. Men han var jo så åbenbart øh, ikke... Det er den bedste far, ham, ham Jørgensen der. Sådan kan det jo gå. Ja, det ved vi jo sådan set ikke. Det kan også bare være, at moren var træls. <laughs> det kan ikke <laughs> ja, <det> være svært. <laughs> det er svært at sige, ikke? Det er altså, at moren var af ham. Ja, men, men, men, men, men det er en anden sag ved det ikke. Okay, Nå, men, men for at svare på et spørgsmål, at, at det at de startede på Amazon var, øhm, det, det er sådan lidt et, et svært med to sider, det med at sælge på Amazon, fordi ja, du har en fantastisk exposure, der er mange kunder, men det er svært at tjene penge, og du har ikke en repeat purchase uh, pattern, men, men det er fundet øh, at sælge på vores website, som er meget mere dyr i marketing og IT, øh, mm. og det er jo en af grundene til, at vi sådan set, øh, altså vi, vi fundet med cirka 24 millioner dollars øh, men i forhold til, det, hvor langt vi er kommet, så, så er det ikke specielt meget, men det er simpelthen, fordi vi har den Amazon-maskine, der bare laver cash til vores, mm. til vores website, hvor vi så bygger de loyale kunder op. Ikke? Ja. Så, så det var simpelthen en, en del af ligningen. De fik, de fik 50 produkter ud relativt hurtigt og så ud på Amazon, lærte, hvordan man skulle gøre det, og, og det var så derfor, de fik lavet halvanden ja, 2 millioner dollars i deres... Første 12 måneder som sælgende entitet. Ja. Ja. Lad, os, lad os lige prøve at tage det her. Nu, nu nævnte du 24 millioner dollars, I får ind på et tidspunkt. Ja. Først så siger du, helt drenge, lad os være med at tage VC-funding lige nu. Lad os ja. lige vente uh, 12-18 måneder, hvor ja. længe vi nu kan. Vil ja. 8, whatever. Der tager I så 750.000 dollars 750.000, en million, et eller andet. Ja. I tager nogle beløb hele tiden, fordi I ligesom skal gøre jeres lager større. Ja. Så det, det er for at styre working capital. Ja. Men når der så lige pludselig falder 24 millioner dollar. Ja. Hvad fanden gør man med dem? Uh, jeg tror, altså, ja, så står du bare der og tænker, det allerførste, de jeg gjorde, jo det er, noget. Ja, altså. Det første, jeg gjorde, var at tage et screenshot af bankkontoen, for det er så simpelthen for vildt ud, ikke? Ja, uh, da, ja det da, da, da, da den wire kommer, det er, det er, jo, det er jo sindssygt mange penge, ikke? Uh, Og vi havde, altså, jeg tror dagen før, havde vi 20.000 dollars på kontoen, eller andet. Ja. Vi, var, vi var ved at løbe tør, ikke? Uh, så <laughs> <Der> står der <laughs> 24, 24 millioner dollar. Igen. Ja. Uh, altså, vi, vi betalte gæld af til at starte med. Så der, ja. der, der røg 8, ikke? Bare. Okay. Ja. Um, og, og så gik vi i gang med at, at, at, at rekruttere og investere i marketing. Um, um, så um, ja, så går i gang med, at vi der lavet en plan. Men um, man, ja, ja. man laver en plan, men vi siger er ikke sådan, bare at give dig færdig. Nej, nej, nej, hvis, nej, det er siger, klart. Okay, ja. Nu har jeg betalt gæld af, hvad, ja, altså når, hvad har jeg lyst til at ja, men, men Men der skal stadigvæk ske noget. Altså, du skal virkelig til at rekruttere. Ja, altså, der, ja, ja. Ja, det er jo bare os. sådan hører vi ind i morgen, ikke? Altså. Det vi, øh, vi var, Jeg tror, vi var 10 folk i Miami, øh, og lad os sige 30-40 stykker i vores østeuropæiske kontor. Um, Som var et, et, et, et, i Hvide Rusland? Ja. Fordi og, den, ene founder er nej, han er, nej, den ene er fra Ukraine, den anden er fra Litauen. Øh, men men det er naboland, de havde kontakter der for tidligere ja, ja. forretninger. Ja, det kan man jo have. Ja. Skal, vi skal faktisk til Hvide Rusland. <coughs> ja, skal være, det, ja jamen, det skal er lige, jeg være. Der er lige noget børn med ham, ja, der, men derfor synes jeg faktisk, vi skal gøre det nu. For det er fedt Ja, ja, jeg har fri. <laughs> Men øh, jeg, jeg, jeg skal bare lige høre Fordi nu, nu, har, nu, nu snakker vi lidt om location, Lars Fordi det her, det er en e-commerce forretning ja. Men en ting er, at det er e-commerce, det er online alt det ja. Der ligger faktisk også nogle fysiske produkter ja. Og de skal altså shippes Hvordan pokker organiserer man det logistiske shitshow Det må være, når man vokser så meget ja bruger i lager, hoteller, er det dropshipping? Alt som altså, alt third parties. Uh, vi kan ikke, det, det gik så hurtigt, at vi ikke, vi ikke kunne, selv, selv hvis vi havde bygget vores egne faciliteter, det havde været enormt dyrt. Ja. Uh, med den her, her dyrebare working capital, det er jo, det er jo guld, vores, vores, vores cash. Ikke? Så vi, vi prøver at være ret forsigtige med det faktisk. Så det er alt sammen outsourced alt sammen third parties. Så ren, rent praktisk, så har vi et, et, et, et, et third party logistics uh, hotel, kan du kalde det, i, uh, i Kalifornien. Og det ligger i Kalifornien, fordi produkterne kommer primært fra Fjernøsten, så det skal bare overske stillehavet. Ja. Det ja, er Det Bare lige til long time. Så det sker det lidt af, af din lead time. Ikke? Mm. Uh, og så fra, fra, fra den, den uh, third party logistics provider, der kan det gå to veje. Det kan gå til Amazon. Og så er det lidt en black box, men uh, Amazon har spredt vores lager Altså det er fulfilled by Amazon. Ja, yeah, præcis. Ikke? Så når det sælges på Amazon, så, så har Amazon det på lager. Og de har faktisk spredt det ud over 24 forskellige stater. Ja. Det er ret massivt. Men det er så også der, hvor de kan levere på en to dage uh, næsten overalt. Ikke? Ja, ja. Hvilket er fantastisk for vores kunder. Og så den anden vej, det er til vores egen website, der har vi uh, en anden third-party logistics provider, som er sådan en slags uh, Uber uh, of, of third-party logistics som også er spredt ud over en sure, forskellige stater. Og der har vi så bygget en API, der går ind til dem, så når der falder en ord på hjemmesiden, så går det videre til dem. Der er en allocation engine. Hvad sker der, hvis det ene løber tør for produkter? Hvordan så? Og det er faktisk, nu går vi lidt ud af en tangent, men det er været en af de største headaches, det er, som vi har vokset. Så it-mæssigt er der masser af det middleware, som går mellem de forskellige systemer. Vi bliver ved med at det. den her specielle software, som allokerer lager mellem de ja. forskellige ting. Det, det, er sådan, det er jo den løsning, vi købte til, til folk, der ikke har råd til at udvikle deres egen uh, allocation engine. Um, men lige pludselig så er der 5 2 millioner transaktioner, transaktioner om måneden, og det går slet ikke håndtere det. Så det må vi måtte udvikle selv, fordi vi kunne ikke simpelthen, uh, uh, så og, simpelthen ikke finde det. Ja, så, så, så, så vi har haft IT-folk, der sidder og arbejder på det. Ikke? Og der, der var en masse eksempler på, hvor, hvor vores tech stack simpelthen bare Øh, konstant blev udskillet, og vi, vi vil egentlig foretage at købe, bare så vi ikke skulle spille tid på det. Ja. Men, men, ja. men det, vi har simpelthen der er nogle ting, hvor vi måtte bide i æblet og sige... Øh, hvad, er nogen, hvad er nogle af de andre ting? Øhm det, det Hjemmesiden for eksempel, uh, vi brugte Shopify, ja, uh, men der, det, det kan I ikke længere. Nej, fordi det blev så stort og at det, det begyndte at køre langsomt. Load time på hjemmesiden hjemmeside var for lille, og uh, vores content management system. Uh, det uh, er jo content, er så vigtigt som vi taler om før, for vores, hele vores strategi. Så det er vi også i gang med at udvikle selv. Uh, så um, så det, det er sådan en af de her headaches vi er ved at vokse. Men anyway, logistisk, så har bruger vi alt sammen third parties, men på et tidspunkt kunne vi rigtig godt tænke. Det, at øh, udvikle vores øh, egen fulfillment. Ikke, ikke øh, de store lager, men de små lager, som fulfiller til øh, til slutkunderne. Ja. Fordi så kan vi lave en masse sjove ting med vores egne pakker, vores egne bokse, som jo står på folks større trin, og der kan være et stykke kunst på eller, eller anden Artist of the Month, og det bliver reklame til alle, der kunne huset, der står den boks. Øhm, du kan lægge en lille brochure ind i. Øh, hey, jeg, øh, ja, præcis, så ja, du kan lave. Hey, det er den, du har købt de her Real Brush pens nu er der en sample på en Everblend-marker, der kommer ud. Her er den i gul. Uh, hvis du kan lide den, så kan du købe den på hjemmesiden. Ikke? Uh, tag, tag, det er uh, nyt turk mod næste måned. Du får en pre preview. Så, du gør så meget ja. brandmæssigt, når du har din OpenFulfillment. Og en anden ting er også rent strategisk at kontrollere det, så du ikke er afhængig af nogen third parties. Det er, det, det er ret kritisk um, ja. uh, at få det opbygget. Så. Og, I, og I har Amazon, og så har I en anden ja, logistics ja. leverandør. Ja. Og det, det er ligesom det. Ja. Okay, ja. men så er I jo også meget afhængig af den ene. Fuldstændig, og det kan vi ikke så godt lide. Nej, men Lars, for det lyder jo med som dansk på Rosa, ikke? Og det er fedt, og der er masser af tal og pengene flyder rundt, og medarbejdere bliver og der de er riser, glade, og der er bønder, og der, der er riser, bønder, og drængser, og er altså det, det lyder sgu ret fedt, og, og det er no-brainer at join det selskab, ikke, hvis man, hvis man gerne vil have været med, i hvert fald i din position, ikke? Men der må fandme også være noget, som ikke er gået godt. Der må være noget, hvor jeg tænker, hold da kæft, nu brænder lukket, men ja, Hva, altså, Hvad? Altså, vi skal ja. have lidt. Hvad har ja, det været? Ja, det er noget, der gode. I, I vil have noget snavs. Ja, ja. vi skal have noget. <laughs> um, jeg vil ikke sidde og roste sådan Nej, uh, <laughs> skyre nu, uden pille uh, lidt nu, noget. Nu, nu taler jeg om om, om resultatet. Det har man fantastisk. Men jeg vil sige, min dagligdag, og det kan du spørge min hustru om, der, der er flere dage, jeg kommer hjem og er frustreret og vred og, og, og, og irriteret, fordi vi har ikke noget af det, vi, skulle. Vi, har, vi, har, vi har Vi har masser af konflikter konstant. Jeg jeg bruger mere tid på at skændes <laughs> end, end på at ud, udvikle forretningen. Sådan føles det nogle dage i hvert fald ikke. Ja. Så, så det er hårdt. Øhm, og der har været der lavet nogle fejl med, med fejl i køb. Vi købte for meget ind. Øh, produkter, som vi ikke havde researchet nok på, at vi kunne sælge. Øh, så vi har siddet på nogle lægerpositioner, som var alt for store, som slet ikke kunne rotere. Som så betød, at vi var tør for pengene nær, næsten ikke. At der var virkelig nogle close calls. Øh, hvor, hvor øh, det, det, var, det, var, det var simpelthen for tæt på. Ikke? Altså, hvad gør man så? Øh, øh, du lader være med at betale din leverandør, og så bliver det skide sure. Øh, <laughs> hvad, hvad og men, men også, hvad gør man ved for, for store pensioner? Altså, hvis de ikke roterer, roterer i, til dem, men der skal ikke bliver altså, med på de de det? Problemet er, at det kan bare ikke gøres hurtigt nok. og De, de produkter var lidt nogle... Øh, det var nogle øh, sådan lidt, lidt tertiære produkter, som ikke var... var det core-segment. Altså der er jo altså ikke pensler. Nej, det er jo nogle office-supplies, som ikke er vores kernenkunde, men som vi synes, det gav meget god mening. Det var en anden seasonality i det. Uh, og, det der, der fik vi simpelthen, og, og det var en af problemerne ved at lille, at din, din uh, minimum order quantity, de er, er, er høj. Uh, du, du skal købe 5-10.000. Du kan ikke bare købe 300.000. Og, og, og så lige se, om det går godt. Ikke? Uh, og når det så går dårligt, så sidder du altså på 10.000 bruker, som, som du ikke kan sælge, fordi du... Uh, din kunde var anderledes, end de troede. Uh, du troede. Og du kan ikke lave en brandkampagne, fordi der er ikke nogen. Du har ikke kunderne, uh, men. Mm. Og så må man ud og, og finde sådan nogle. Uh, uh, og det har vi så egentlig aldrig rigtig gjort, men vi var ved at gøre det. Uh, sådan nogle uh, liquidation companies, som opkøber lagerpositioner og så bare sælger. Smartbox-tjenester. Ja, ja, ja, der, der, der er muligheder. Ja, uh, det vi er meget Vi er blevet. Uh, uh, altså, um, jeg er blevet sagsøgt af forretningspartnere over uenigheder. Og det, det, det, har ikke, det har ikke været nogen kønrejse over, overhovedet. Um, nej. Så, um, um, der er nogen, der er, ikke synes, I er lige så. måske. Ja, men der, sådan er det jo forretning, der bliver... Der det er jo range of custom service. Um, <laughs> ja, det, der kan det jo bare spørge. <laughs> der er nogen, der tager telefonen. Jeg tager den ikke. <laughs> um, nej, nej men, altså, um, Æ, ting, der bliver lovet til leverancer, vi synes ikke, de var blevet leveret, det synes de, og, og så, så laver man det selv. Men det kan, vi, en en sjov historie, da vi, øh, øh, øh, <laughs> vi blev savsøgt, og det er jo USA. Vi en blind person, der ikke kunne øh, købe art på vores hjemmeside. Og så kan man undre, hvad, hvad, hvorfor skal en blind person købe art supplies? Men det er, fordi der er krav om, der skal være sådan en lille Øh, du ned i hjørner om en ja, handicap læser op en, op som læser op. Og det havde jeg altså ikke lige fået udviklet til vores hjemmeside. Så, øh, og, øh, så vi blev sagsøgt, og øh, vi satt så for et, for et beløb, øh, øh, som Altså, det, var, det var okay men jeg synes der ikke det var jeg synes, jeg synes 3 dollars havde været for meget ikke? Ja, det, så, det var er jo ren øh, det, det har jeg ikke øhm, ja, ja de så de blind så så så, så, så så så de de blod Og så så vi så vi så så vi gammel bestemor jeg, jeg noget også for en har fundet fundet ud af det ikke det var, <laughs> det, var, det, var det var ikke det var, det var ikke den blinde person der var bag det det var nogle advokater som så havde allieret som har fået en blind person De jeg du får 500 dollars hvis vi må lave det her sagsmål så så langt størstedelen af det man gik til de der skide advokater, og det, det ja. gør ondt helt i initialen. Ikke? Ja, det er rigtigt, Camerikas. Ja. Så, <laughs> ja. så, så. Sådan et helt, helt lavpraktisk spørgsmål. Må jeg, må jeg komme en anden god historie? Ja. ja for nu det problemer, og det var, nu talte vi om før vi begyndte at optage, men uh, vi må på et tidspunkt køre folk i, uh, i Uber uh, til vores, vores kontor, fordi vi, uh, vi har simpelthen løbet på parkeringspladser. Vi har fået flere arbejder for hurtigt, for mange medarbejdere for hurtigt, så, uh, så, vi, så folk kørte parkere, så vi sagde okay, tag en Uber, så betaler vi. Men ja, altså det er jo det kendetegnet ved to ting i USA Alt for mange sag sagsmål Og uh, uh. alt for mange biler <laughs> Eller for lidt biler og for, for lidt plads Men der er virkelig mange parkeringspladser Det er jo helt ufatteligt. Ja, vi havde et lille varehus til at starte med øh, Hvor det, altså det, det, det, det regnede, så drøbte det ned fra taget Og der var kakke lakker i hjørnet altså det, var, det var ment som varehus Det var ikke det var ment til, at du skulle sidde 40 mennesker derinde mm. men, øh, der, var, der, var, der var parkeringsplads til 10 mennesker Ikke altså, gået i corona. Så, Ej, så, nej, så, fik vi, så fik vi så endelig et en rigtigt kontor, hvor det ikke dryppede, når det regnede, og der var, der var vinduer, som vi kunne se, når der var dag og Vi kaldte det varehus, hvor vi sad i det første port, det kaldte vi for The Casino, fordi det, du vidste ikke, om det var dag eller nat. Du kunne bare arbejde, ikke? Ja. Så, <laughs> men, men anyway, så vi fik et nyt kontor, og så øh, vi var vi 40 mennesker, og øh, tre måneder senere, så måtte vi faktisk, øh, vi tog omkring. 1000 kvadratmeter, og 3 måneder senere var vi taget yderligere 800 meter. Og tre måneder senere løber må vi tage 800 yeah. um, og tre senere løb tør for plads igen. Altså, og det er det er et problem, fordi de her leases er 3-4-5 år. Ja. Og vi bliver ved med at udskalere vores, uh, vores kontorfaciliteter. Ja. <coughs> og hvad gør man så? Så har du tre år. Ja, det, det må vi finde ud af. Ja. <laughs> uh, så må vi, vi ender nok med at splitte organisationen op, sætte kunden, sted, og så finde... Uh, et andet sted til alle andre. Hvilket var det trist, vi vil gerne sidde sammen med kundenservice Det er jo en ja, der god stemning. Det er kan en høre. Integreret, integreret, integreret del af vores. De sidder bare der og. tegner <laughs> Aha, <laughs> ja, ja, ja, ja. Det Kører vi alle sammen? Det, ja. det, det er jobbet. Det var Larsen skånsk kundeservice. <laughs> ja. ja, det kan være øhm, Tilbage til den her. Nej, faktisk lige inden. Hvilken bil kører du i Americas? Øhm. <laughs> ja, der fanger jeg dig. Fordi jeg fandt ud af, at Andreas Mogensen han bor i Houston, Texas. Ja. Og han kører i Dodge Challenger. Gør det? Ja, synes bare, det var fedt. Basse? Ja, han, han skal bare bede om det. Ja, Æm, det er en rigtig amerikaner. Jeg kører ikke en amerikansk bil. Jeg, jeg tænker, at øhm, hvis det er godt nok til James Bond, så er det også godt nok til mig så jeg, jeg kører en Aston Martin. Okay. Og det er sådan en ja. rimelig Miami-agtigt, tænker ja. Ja. Ja. Nice. 12, synes 12, naturligvis. Ja, godt. <laughs> 8, 8 er for, for børn, ikke? Der var... ja. Oh, de Nå, er det er bare at biler er jo billige i USA, ja, og de er heldigvis. glade for biler, så man heldigvis. skal jo køre en ordentlig bil. Heldigvis. Så det bare lige høre. Ja. For det kunne også være at du havde. Altså, jeg kunne godt finde på, at, hvis jeg i USA, så kunne jeg godt finde på at købe sådan en ordentlig truck. En de der enormt... Synes du ikke, de er lidt fede, Lars? Nej, overhovedet ikke. Okay. Jeg synes, de er grotesk lader der Sådan f 15 Men det okay, der er lidt de fedt ved. De halvanden parkeringsplads, og ej, jeg synes, det er... Okay, jeg, synes, de jeg, jeg synes, det kan noget. Jeg synes, det kan noget. Og så bo i Texas, og så skal ja. jeg bare have hat på, og så køre ja. rundt i sådan en dum truck der. Og så bare der. den der åh, oh, my ex. Jeg vil i Texas. <laughs> Texas. <laughs> ej, den er god. <laughs> ja. ja. Tilbage til det her spørgsmål, jeg vil stille før. Lavpraktisk. I skal købe noget værk hen fra Kina. Ja. Alle produkter. Det er ikke sikkert, det er dig, der sidder på. Det er nok noget andet. Hvor køber man det fra? Noget værk. Ja, I skal noget købe, købe nogle produkter. <laughs> noget, du, noget pensler. Så altså ikke noget, et værk, <laughs> men bare det noget. Det køber man fra, fra, fra bekanterne. Ja, tænker, ja, men man, for jeg hvor jeg det er fedt. til Kina? Eller går men, du på Alibaba? Eller, hvor finder du ja, det her Du henne? kan gå på Alibaba, men du kan også tage på Kina og tage nogle trade shows. Og se på importpapir hvor de andre køber der er så, så tager man sit trade show taler med en og så, så peger han der hen på en anden en og så spreder ringene sig i vandet finder ud af øhm, øh, hvis der er en der ikke er rigtig for dig fordi han øhm, måske ikke har den, den rigtige profil eller han ikke, du er for lille eller du er for stor eller whatever. Så, øhm, men det, det er faktisk ikke så svært igen det er bare at se at komme ud døren og, og, og, og tage nogle expos nogle trade shows og, det over at spise nogle kyllingefødder ja præcis Yeah. Det er altså dejligt De skal ikke ja, De skal suttes Wow, det ser du nu Nej, <laughs> <hør> ah, de knæser godt så ellers nej, det, det, det er fedt Eske, han er jo foretænders kineekspert Han har jo boet ja. over i det ja. Jeg har boet det, i kina En rumtid I hvert fald men ja. oh, jeg er ikke udpræget fan Ej, nok om det Jeg tror ja. ikke, vi skal bringe for meget over om det ja, Der er nok i hvert fald man kan lytte til alle de andre afsnit, og så kan jeg høre, hvad jeg synes om at Kina, der er nok sagt noget. Ja, ja. Jeg er ikke stor æm. fan, af så Nej, mere heller Nej. <laughs> Sådan. Sådan det. Jeg kan godt lide dem som individer, men jeg kan ikke lide dem som kollektiv. Ja. Ja, ja, ja. Men de er ellers meget til at være et kollektiv, jo. Ja, men de er også meget bare for sig selv, når man så faktisk snakker med dem. Vi havde en på, en på skolen, han fik lige besked fra administration om, at han skulle faktisk lige til at komme i skole. Fordi du kunne se på hans mobil, at den havde været på hans dorm room i tre dage. <laughs> <laughs> så, kom, så kunne han faktisk få lov til at bare tage hjem. Nej, det er godt. Ja, det er godt. Okay, så I sov i udelukkende fra Kina, eller hvordan nej, sætter man den strategi nej. op i forhold til multisourcing? Ja, og, og, og det er sådan en af de, en af de fejl, vi også har lavet. Vi, vi det, det er jo for lang tid at komme i gang med multisourcing. Um, men vi, vi, på den anden side så udbygger vi også nogle relationer, som er relativt stærke, hvor det så også er noget loyalitet, og, og nogle gange er der så er du i hot water, så har en lille brand, der skal slukkes, og så kan han hjælpe dig på en, en eller anden måde. Um, vi sourcer også lidt fra Thailand, Taiwan, Myanmar, Vietnam, og det er noget, vi aktivt arbejder på at udbygge vores supply base, så vi øh, øh, så alle. En AB-produkt. Det, det, det kan også være Sydamerika. Det er øh, vi agnostikere yeah. omkring det, det America's? Ja, vi er agnostikere omkring det. Hvor også, det fra. Også, også i USA. Øh, hvor meget I for USA? Cirka? In, ingenting. Ingenting. der er kommet tariffer på, jo, så det, det det vi overvejer at det, det er så sjovt at tariffer på dansk 12 12 og gebyr, ikke? Der kom 12. Nej, 12. Hvad hedder der Det tror jeg er for gammel, Lars. Jeg tror også Arh, godt, du og kan segment, sige, Nu er jeg ikke så åk, som jeg så. Okay, jeg så. Okay. Det hedder 12. Okay, men uh, 12'en kom på, og så begyndte alle jo at soves for, for Thailand og Vietnam i stedet for. Så ja, ja. det flyttede lynhurtigt. De begyndte altså at opbygge deres egne produkter uden for Kinas grænser. Det gik ja. lynhurtigt. Der ja, er god smykkebis <clears throat> i Thailand også. Ja, ja Pandora er kæmpe. Ja. Men, men vi, vi har været for afhængige af, af, af, af enkelte leverandører. så hele hvor vi, Jeg tror, vi har en 80 leverandører i dag. Men A- og B-produkter skal multisources af flere årsager. Det ene er en rent risiko, hvis fabrikken brænder ned, ikke, så, så står man ja. over i postkassen. Den anden er, at hvis man multisourcer, så kan man jo altså bedre trykke lidt på maven med ja. betalingsbetingelser og priser og sådan nogle ting. Ikke? Ja, det, der det ligger det bliver, også penge med cash flow. Det, det, det, det, det, det er noget, vi har arbejdet meget med de sidste 12 måneder, og vi er ved ja. at få meget godt styr på og det. Kan du lige, bare lige for Forlytterne AB-produkter. Ja, det er dem, der sælger bedst, kan du sige. Dem, der roterer hurtigst. Ikke nødvendigvis i dollars, men i enheder. Der splitter vi op i A B C og E. Vi har en der A-plus til de rigtige stjerner. Okay, så det var dem, man rigtig havde i virksomhedsøkonomi. Ja, det er dem, der betaler regningen, kan du sige. 80-20, det er 80 Ja, og det er fuldstændig 80 20 Det er den eviggyldige regel. 80% er A, 15% B, 5% C. Præcis, noget af det, jeg det retning, og det det vi ser hvad hver måned okay Æ, for aktivitet. Det, det, det går stærkt i e-commerce ja. hvis øh, hvis vi kigger lidt fremad Lars for Atessa hvad sker der så Hva, hvad skal der ske Hva, hvad er nogle af de ting som sådan hvad er der sat meget stående for okay så skal det her integreres eller der skal der skal ske nogle ting som bliver kæmpe store for virksomheden eller der skal laves totalt skift organisatorisk. Ja, øh, øh. Der, der er ambitioner, både på det helt strategiske, hvor vi tager det hen. Øh, øh, øh, brandet skal være meget stærkere. Øh, vi skal udvikle meget, at mange flere af de ting, som kunderne elsker os for. Øh, vores kanaler skal diversificeres det er også ekstremt vigtigt. Um, ikke altså salgskanal, som ja, er vi skal, vi, skal vi skal have flere, uh, altså hvis vi vil et brand, så skal vi også ud i flere kanaler. Uh, vi selvfølgelig skal have vores uh, egen hjemmeside. fysisk retail. Ja, det kan godt være fysisk retail, men vores egen hjemmeside skal være vores uh, home uh, fortress. Ja, home base. Men det giver også mening at få brandet ud i, i de rigtige retailers på de rigtige betingelser, og det kan også være com retailers i øvrigt, som kan være relativt nemt. Ikke? Uh, det, det kan bringe god magne, kan bringe omsætning, som så igen kan feed uh, fonde, uh, hvor den er core business med websiden. Det, det er sådan en anden ting, kanalmæssigt. Um, rekrutteringsmæssigt, så skal vi jo selvfølgelig kontinuerligt opgradere det vores, vores workforce, have folk der, der er stadig er bedre. Um, og um, uh, rent exitmæssigt, uh, der har vi det sådan lidt... Uh, grow the shit out of it, and we'll worry about the exit later. Um, yeah. det, det er om, vi har ikke rigtig nogen holdning til, om det er en PE-fond, om det er en strategisk exit, eller om det er en IPO. Um, så der, der er vi egentlig bare fokuseret på at skabe Men der kommer noget, også en, ja. et tidspunkt, hvor man hvor man er mættet. Altså, så nu nu er det ikke nu er det ikke er Sådan rent som individ. Ja. Ja, ja. Men, men så altså, altså hele founder-team. Ja, ja. Og man så er man jo er statbar, ikke? Ja. Så det ja. kommer. Men øh, ja, så svar... jeg, men Esk får lige svaret. hvad venter man mere vækst. Men, men det, skal være, det, skal være, det skal hænge sammen. Vi vil ikke nødvendigvis vokse, virksomheden bare fuldstændig vildt og brænde gennem kapital. Vi vil heller voks ansvarligt for forbedre vores cash conversion cycle, som er altså tidsrummet mellem penge ud og penge ind, så vi undgår funding. Um, for alt for meget. Ikke? Um, så vi vil meget gerne vokse, men det, det skal ikke være på bekostning af LTV, og det skal ikke være på bekostning af at bare brænde gennem kapital. Det synes vi ikke er en solid strategi. Slet ikke, når vi nu står i en tid, hvor vi altså, har recession, og kapitalmarkederne kan ændre sig meget hurtigt. Ja. Uh, og hvis du forstår i en situation, hvor du skal bruge kapital, og alt falder ned ad med på dig, så er det ikke, det er ikke fedt. <coughs> så der, der er vi egentlig ret konservative. Okay. Ja, det sense. kan jo også tillade ja, efterhånden. Hvis vi sådan skal prøve sådan at summere lidt op, hvad, hvad er at Secret Source. Hvad, hvad, hvad, hvad, historien, hvad ja, er historien bag succesen? Det er et godt spørgsmål. Uh, jeg, jeg tror en del af det er, at produkterne er det, det er skidegodt. Det, det er skidegode produkter. De, de, de er godt gennemtænkt. de er godt udviklet. Det Godt Det gode godt. Det er den der altså, value for money, mm. uh, det, og det er godt price point, så der, der er value for, for kunden. Um, og der har specielt den ene founder været super dygtig til at, bare, at være fuldstændig fanatisk med at finde farveblyørende og kanvasser, som bare er en lille smule bedre, og sælger det lidt billigere, mm. uh, fordi det er e-commerce. Så en, det er den ene ting. Det er, simpelthen, det er et godt produkt. Den anden ting er, at det er sindssygt godt markedsført. Øhm, det der social media det, det har vi altså ramt hovedet på sømmet, øh, Synes vi selv Der, der er stadig plads til forbedring Der er meget vi kan gøre Men hele den der customer engagement øh, øh, og, og, og bruge videoer tutorials, og tutorials Og få folk til at poste viralt det, om det, det har virket øh, rigtig, rigtig godt Og så tror jeg at den tredje ting Det er helt den der Bare, bare hold kunden glad øh, øh, det, det er noget som folk taler om øh, ja, og, og, det kan man også bruge på og, ja. privaten ja. <coughs> Altså med kone. Åh, oh, okay. Ja. Ja, nu, nu, okay, nu tænker jeg så altså ikke min kone som min kunde, men okay. Der. Nej, nej. Right. <laughs> det, lader vi, lader vi, det lader vi blive her. Uh, ja. og, så, og så tror jeg, at den fjerde ting, det er sådan lidt mere en back-office-ting, det er, at vi er sådan en, fiskalt er vi sådan ret konservativ som jeg sagde før. Vi, vi er ret på passet med vores cash, vores, øh, prøver på at holde vores OPEC nede. Og, ja, det er jo cash ikke? Øh, jo, især nu, ikke? Med, med alt det, der sker i verden. Ikke, så, øh, og det det øh, det, det, det giver os noget frihedsgrad I forhold til udviklet forretning At vi også er øh, konservative. Ja. ja Nu skal vi lige øh, er, er det ikke det? På, på den front? Jo. Jeg tror det er det for at tese lige nu Så, ja. så smækker jeg den lige over på dig okay. Mere personligt nu okay. Okay. Æ, Ja Lige hurtigt Du har boet en del i udlandet Sydamerika Ja Nu USA Vi med flere om det I kommer Schweiz har jeg faktisk også boet i Schweiz ja Det kan jeg faktisk godt huske ja. du nævnte Står i sin øhm, Ja Kommer der en dag Hvor du skal til Danmark Og hvorfor ikke Hvis det er et, et nej Æ, Det Og hvorfor jeg. hvis det er et ja, ja. <laughs> <laughs> Æ, Det tvivler jeg stærkt på Vi er øhm, Altså jeg, jeg har boet på tre kontinenter I fem lande Og øhm, jeg, jeg var 14 år derfor. jeg første gang Kom til Miami Og jeg var fuldstændig Wow Det er bare fantastisk Her skal jeg bo. Det tog ja. mig så 25 år At få papirerne i orden ikke? Men øhm, Vi er ekstremt glade For at bo i Miami øhm, Uh, vi er tæt på Colombia, som min hustru er fra, vi er 8-10 timer fra Danmark, uh, 300 solskindsdag om året, mm. uh, et, et godt uh, forretningsmiljø, synes jeg, uh, det, der er big business i USA. Uh, jeg ja. har det meget svært med, uh, med, med det danske klima. <tryk> uh, jeg, jeg, jeg, jeg, <tryk> det har jeg også. Jeg, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke råvejr og kulde. Cool, uh, rent fysisk. Um, og så har jeg det også lidt svært med... Jeg synes, dansker er pragtfulde mennesker, men som system er der, er der nogle ting, som jeg ikke synes er, er så fede igen. Jeg ja, um, så jeg tror ikke, det er... Jeg kunne godt tænke mig at komme hjem, uh, måske et års tid. Uh, jeg kunne godt finde på at sætte uh, min, min søn i dansk skole uh, et, et års tid eller Bare lige for at prøve det. Ja, og for, for at han får dansk kultur, jeg synes, dansk kultur er så meget at byde på... Uh, med, med den der, vi er sgu lidt anarchister nogle gange her i Danmark, og, og, og gå fanden i voldske, og, øh, og, og den der tillid, vi har. Til, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er noget værd for en ung mand, øh, når han tredje et halvt, ikke? så er der nogle, nogle år igen. <laughs> men på et, tidspunkt, på et tidspunkt, der synes jeg, at det, der, det bliver fedt, at han får noget input fra den danske kultur, såvel som den kolumbianske og den amerikanske kultur. Så mm. jeg, jeg tror, jo jo mere input han får, jo, jo stærkere han står i livet. Ja. Så øhm, jeg vil ikke udelukke, at jeg, jeg kunne sådan flytte hjem for en tid, men, men sådan for at slå mig ned og, og blive, øh, det, det kan jeg ikke se Det på kan du ikke branden. se. Nej. Det er Miami. Er der, er der andre fede danskere i Miami? Nej, jeg er den eneste. Yeah. Okay. Okay. Okay. Nej, der er masser af fede danske der er, Jeg tror der er Hvem? Der er, uh, no one mentioned, no one forgotten Nej, men okay. det, det er rigtigt ja. Det er rigtigt. Ja, men men. Den tager vi off-air off, off, off, off the record, ja <laughs> yeah. Det er vi faktisk nødt til lige at kigge på Ja, før vi tage en tur til Miami Det må I ja. Jeg venter med en, en, en øl Nej, ja, det er klasse yeah. Og en Aston Martin Ja <laughs> Ikke en stor truck Nej må det den, den, den, den. Ja. den må vi lege ja. ja. Den kan vi lege Jeg elsker stort Hvad jeg finder en truck til dig Så lader du min bil være i fred Det kan vi godt af Det, det. det, det, det. det skulle da være det mindste problem Ja Så jeg kan få sådan en der på Så hører noget, noget country Og være rigtig amerikaner, så, så, så er det fedt Jamen ja, så skal vi også køre til Orsten Det kan vi godt Der er fedt i Orsten Det tager ikke tid det, det er fint Ja, der vi skal er det, have standardspørgsmål Ja, vi skal lige have standardspørgsmål Vi er jo helt ja. ude af den Ja, vi er jo helt ud af den Vi starter med en bog, du kan anbefale Jeg tror, det bedste bog, jeg har læst, det er en bog fra 1930'erne Okay af den gamle dreng som, som jeg synes, Er det Schumpeter? Nej, den er også god men den, det. Den bog, uh, Creative Destruction, ja. ja. Uh, jeg tror, nej, Det er, jeg tror, den bog, jeg har lært mest af, sådan rent mindset det er The Intelligent Investor af uh, Benjamin okay. Graham, yes. som var uh, Warren Buffetts uh, lærerbibel. Uh, ja. så den, den, er, den er lidt tung at komme igennem, uh, men, men uh, fed. Uh, Og okay, Var den første okay. gang, udgivet så lærer? Ja, ja, ja, ja, han var, var fedt. Han var gammel Benjamin, da han mødte Warren Buffett. Ja, han ja, ja. var hans lærer ja. på Columbia. School, eller, ja. Okay. Ja, ja, det stemmer. Intelligent Investor. Ja, han er Jeg fra New York. Jeg tror, han er fra 1934. eller sådan. Noget. Der er der så blevet opdateret, der er en fyrt af Jason Swig, som er en Wall Street uh, journalist, som laver sådan intro til hvert kapitel. Ja, uh, hvor han er præcis. Hvor han lige uh, sådan sætter det i, i, i relief til moderne, er præcis, til moderne uh, eksempler. Og sådan noget, og det gør den lidt mere fordøjelig. Uh, ja, ja. ja. undetunger vil sige, at man faktisk bare skal læse det der er commentary. Jeg har ikke læst hverken af dem til fulde, så jeg vil ikke kunne sige <laughs> ja, jeg, jeg om Jeg synes det. begge to er, For det er også, også Det er sjovt at læse om, hvad der, altså, vi kan lære om fortiden også, ja. øh, fordi ting har det ved at gentage sig. Så jeg synes, øh, jeg synes man skal gøre sig den lejlighed at læse både, øh, både originalbogen og, kom ja. og kommentarerne. Så skal vi have det, det næste spørgsmål, som godt kan til ud af vores lytter, og vi Hæ? siger det samme hver gang, at det kan tage pusen ud af vores, både vores lytter, men også vores gæster. bedste køb Lars, til under 1000 kroner. Vi går godt til 200 dollar ja. Dollaren er jo on the fall øh, Ja, så funden bunden også <laughs> ja. falder bare værdi <laughs> uh, Jeg er enormt glad for min uh, Apple Earpo Ear Ear EarPods Det, der. Så, jeg, er, det er, ja. fordi jeg hører enormt dårligt Og jeg bruger en meget stor del af min dag på at sidde og tale telefon um, og, um, så, så jeg, Du har jeg ikke fået ondt i ørerne af dem Fordi Nej. jeg har simpelthen brugt min AirPods så meget På det seneste, at jeg begyndte at få ondt i ørerne. AirPods Pro Det er den første Ja, altså, af af det er de første. det er de første. Du skal de nye. Nej, jeg er ikke jo. til det der. Jo, så får du ikke godt i og ørevoks. får du ikke godt Nej, det er slet ikke fuldlig. du får det ikke godt i Så Hvis du vil slippe for det, så uh... de står sig limet fast til mig, så uh... okay. nej, jeg har ikke et problem. Nej, jeg jeg får problemer. Jeg det er sorg, hvis jeg misser noget otte timer om dagen. Nu har jeg også meget bløde og fine øre. Ja. Ja, også det også et salts salts på. No, AirPods gang. Ja, de, de kommer til. Er den nemt før? Nå, no, okay. Ja, den er ja. kommet mange gange. Ja. Så skal vi have et lidt mere humant uh, spørgsmål. Skal din, uh, din livret? Det kan ikke være noget fra Columbia, for de kan fandme ikke lave mad. Ej, ja, det synes du er hårdt ved dem, synes jeg. Men der er postobon. Ja, der er postobon. De postobon. Uh, de der Maduros, der, de madbananer, som de sidste ja, er Ja, det er faktisk altså ret. De smager ja. godt. Ej, ja. ja. ja, men man siger, man ja. finler <laughs> mad i Kolumbien, men det er jo ikke sådan at... Der er jo ikke kun en lærsk mæk her, Peru. Ej, jeg, jeg tror... har Panadas al Orno, nede i Argentina. Shit, de er ja. Jeg boede ja. faktisk Peru. en årgang i Peru, så de har... Oust, ja, fordi de har så mange økosystemer, øh, der, ja. der er bjerge, der er joney, der er strand, der er så enormt mange forskellige øh, frugter og dyr, og hvad er. Men jeg ja. tror, vi skal pege på en, så vil jeg nok sige en uh, churrasco fra, fra Brasilien uh, hvor de kommer rundt og skærer kød uh, ja og det Brasilian uh, nogle... steakhouse ja præcis ja. jeg Plasse. har jeg i 6 år det kan jeg altså ikke rigtig slippe jeg synes det er fuldstændig fantastisk og så kommer jeg rundt og sveder kød træder mm. sådan ah, sådan ja, okay uh. ja. ah det er godt okay så vi går fra halibotten <laughs> til en god kødsved bag til, ja. til til en god kødsved er ja. ah, det er fantastisk ja, jeg tror ikke jeg kan ikke meget, når mand han spiser hele flynden. nej det er ikke sikkert <laughs> Nå. Øh, jamen, hvad mangler vi? Vi mangler øh, hans bedste app app, app på telefonen. Ah, uh, det er sgu nok min e-mail. <laughs> for se, det er nok den, jeg bruger mest. Men ja, WhatsApp bruger jeg også. Øh, Amen, jeg også alt, kæmpe fan af WhatsApp. Alt, jeg forstår slet ikke det med Udbredt i Danmark. Det er, det, det er kun folk, der i udlandet. Ja. Ja. ja, men det er, er klart, den jeg bruger mest, uden mening. Ja, men der er jo nogle sales-concerns, som man skal være opmærksom på. Det er af Facebook. Ja, det er ja. rigtigt. Man kan jo komme om på telegram Ja det kan man, russisk åbent Den spiller også bare, har du brugt den? Nej Det er en virkelig god app Ja, jeg har stadig ikke fået flyttet over Det er stadig what, uh, WhatsApp for ja, mig Ja, men jeg er ikke flyttet over, jeg er ikke nok på den Nej Men det er jo det med de netværkeffekterne Ja, er det godt så, så tror jeg, var vi så ikke ja, igennem Men de ord, så tror jeg faktisk, vi var igennem Var ja. vi ikke det? Jo, men skal vi næsten lige tjekke Det kan godt være <laughs> Fordi det, det kan jo nemt gå galt i de her tider jeg lige at finde en outline, så vi lige tjekker, om vi har været igennem det. Ja. Ja, det, kan, det tror jeg, vi har. Jamen, det er ikke sådan. Vi har jo ikke optaget i to måneder. Det, det er da helt vildt. Nej. Og så sådan en sådan aftenstund her. Vi bad Jeppe Rindum om et konkret råd til vores lytter. Ja, det er rigtigt. Hvis man nu øh, hvis man skal starte en virksomhed, hvis vores lytter sidder og skal starte en virksomhed... Skal de så bare følge de der fem punkter der, vi, vi talte om? Nej, altså, jeg, jeg ved ikke godt, det er sådan I til meget, til meget, meget populært, bare at springe ud i det og gøre det og følge hjertet. Øh. Den skole er jeg nok ikke fra. Jeg tror, man skal tænke sig rigtig godt om. Ja. Øh, man skal afklare det med baglandet, øh, for der er, nogle, der er nogle afkald. Øh, jeg tror, man skal tænke rigtig godt over sin forretningsidé. Øh, det er ikke alle forretningsidéer skabt lige. Øh, der er nogen, der er bedre end andre, og så skal man også tænke rigtig godt over, men... men øh, øh, er vi til at give hvad det tager. Øhm, og hvad er ambitionsnivået? Det behøver ikke være en million dollar for renten. Det kan være, at der er nogen, der bare har lyst til at, når, når det kan leve af, at være uafhængig og ikke have en chef. Og det er fint, så det er dejligt. Ja. Øhm, men øhm, jeg, jeg tror, man skal tænke sig rigtig godt om, i stedet for bare at springe ud i det, og så endte man skal, sådan, to år senere. Ikke? Jo. Ja. Altså, jeg kunne da godt se lidt hvis man kunne lave sådan en 50 50 k om måneden, bare på nettet. Og så kan du bare bo lidt grunde Ja, og det synes jeg er sympatisk. Det vil da være fedt. Ja. Skal jeg ja. til Colombia? <laughs> det skal jeg. Ja. Der, der, du får en del ris bønder for 50 SK. Ja. Det kan man. Ja. Ja. Og det smager fantastisk. Og oh, altså, majs. Ja. I min mening. Ja. Og oh majs, masser af ja. Med de ord. Så, så tror jeg, at vi lukker af for, så den. Du af for den her gang. Det var del 2 med Lars Elles, Elles. Eller Lars Baden fra Tessa. Vi håber, I har nydt episoden og er blevet inspireret med en god iværksætterhistorie fra det store Amerika. Det var fedt. Vi vender snart tilbage om to års tid med en optagelse. Vi kommer også til at optage med en af vores gode venner. Det gør vi. Niklas. Bestseller. Som er aktuel med sin bog. Nye bog. Gobler Ellis Baglands. Som ligger nummer et i øvrigt. Ja, og, og som Sachsen. har en undertitel, tror jeg, jeg ikke kan huske. Ja, med forord Lars Tvede. Så der er fuld cirkel. Det må man sige. Videnskabens svar på et længere liv. Det kan I godt glæde jer til. Ja, for fanden. Fordi det bliver, sådan en, det bliver selvfølgelig en, en dialog om bogen, men det bliver også en dialog om den rejse, det har at lave sådan en bog. For det har taget en lille smule tid. Ja, det har taget lidt længere tid, end Nick han skulle bede om. Og øhm, vi kommer også til formentlig at berøre, hvordan Lars han lige nu er i gang med at skære i hvert fald fem år i sit liv. Ja, fordi han har simpelthen arbejder siger. for meget Han spiser for dårligt og står for lidt <laughs> Så sådan har vi fået opsummeret af det Velkommen til Lars Horsbølts liv yeah. What's to do Ej vi er begyndt at spise godt fordi vi har fået forkostordning Okay, ja det så kan ja, vi ja. høre herovre fra det, <laughs> det kan de godt lide <laughs> ja, Det kan de godt lide regne. Sådan er det når man studerer jo Så skal man jo prøve at se at man kan læse lidt på det hele <laughs> Det er godt Det skal vi høre om med Niklas Brandborg ja. Gå ind og køb bogen hvis I har lyst til at læse lidt på forhånd ja, vi skal nok få Jeg lavet en de for den bog Ja. Nu skal vi videre. Vi skal sige tusind tak til Tryfork for at give os sponsor på programmet her. Ja, det er gjort længe. Det er de gjort længe. Måske de fortsætter. Det satser vi på. Det ved man aldrig. Morg. Det er ikke så at sige. Ellers så må vi i gang. Men vi ved, at det er en forretning i vækst. Det er det. Og forhåbentlig endnu mere vækst, når jeg skal med ombord. Præcis. Det satser vi på. Og ellers så er der vel ikke andet for end at sige tak for nu, og morg. Morg.